Isabela Vasiliu Scraba, Realitatea Împărăției Moto Dacă s-au restrâns darurile Duhului Sfânt, dacă credincio și găsesc că puterile nu mai au rost în sprijinul credinței, e semn că ne-am depărtat de Dumnezeu, că nu mai avem știința mântuirii, ci Duh de toropeală. Părintele Arsenie Boca, Unde sunt limbile de foc? De Rusalii, 1962 După mărturiile inginerului Dan Lucinescu, autorul cărții Părintele Arsenie Boca, un sfânt al zilelor noastre, București, 2009, în verile anilor 1946 și 1947, în jurul starețului de la Sâmbăta de Sus, se strânseseră sute de studenți și studente veniți din toate centrele universitare să-l asculte vorbind despre trăirea învățăturii creștini-ortodoxe. Spusele sale de atunci aveau să formeze volumul Cărarea Împărăției, terminat în 1949. Referitor la perioada acelor cursuri de spiritualitate creștină, Mitropolitul Antonie Plămădeală spunea că toți care au participat la ele știu că părintele Arsenie Boca n-a îndemnat la rezistența armată cum l-au tot acuzat pe nedrept cei din tabăra ucigașilor sfântului Arsenie Boca. Primele patru capitole, publicate sub titlu Fericirea de a cunoaște calea, după un manuscris copiat de părintele Serafim Popescu, se configuraseră înainte de 13 iunie 1946, dată la care părintele Arsenie Boca, le oferan manuscris preotului Nistor din Brașov spre a le salva de confiscare prevăzând viitoarele sale arestări. După încarcerarea la Râmnicul Vâlcei și la București din anul impunerii forțate a guvernului comunist condus de Petru Groza, faimosul stares de la Sâmbăta Fusese în toamna lui 1946, pentru a doua oară arestat, ca să explice organelor de ordine sovietică ce a vrut să spună la predica în care a afirmat că lupii vor fi sfâșiați de către oile atacate. Se pare că explicația conform căria creștinii cu adevărat credincioși vor fi mai tard decât cohortele celor lepădați de credință, nu i-a mulțumit. În perfectă concordanță cu gândul socratic, după care relele vin din neștiință, părintele Arsenie Bocă avea să scrie în prefața cărării împărăției că, citat, din noaptea neștiinței și a lipsei de sfat vin toate relele care chinesc chinuiesc pe oameni, în tunică vremile și în cruntă pământul. Încheia citatul. Ideea aceasta e înscrisă în forma primului titlu din cărarea are De cârma minții atârnă să rotunjim calea. De unde am plecat, acolo ne străduim a ne întoarce, căci după Duh, omul este fătură cerească. El nu poate primi darul dumnezeiesc al mântuirii, care însă trebuie să fie și roada cunoștinței, voinței, ostenelei și dragostei sale. Părintele Arsenie Bocă Între manuscrisele aflate în chilia sa din așezământul monastic de la Sinaia, s-a găsit și notația după care rațiunea filozofică, ar fi fost de la bun început o în vieri. Filozofia a primit din patrimoniul Revelației doar personalismul și libertatea. Ultima ar fi un dar special al lui Dumnezeu dat omului, ca prin darul libertății de conștiință, el să crească până la desăvârșire, nu să cadă în haos în păcatul împotriva Duhului Sfânt. Pentru că, liber fiind, oamenii se pot pune și împotriva lui Dumnezeu. La acest punct de cumpănă, libertatea se pierde, scrie Părintele Arsenie Boca. În citat, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu e retragerea Duhului Sfânt și cufundarea conștiinței în întunericul orgoliului luciferic. Din scrieri inedite, Deva de 2019 Sfântul Părinte face și justa remarcă după care filozofia vede persoana omenească doar în cadrul naturii căzute Persoana nu are în filozofie perspectiva transcendenței, încă nu e văzută în lumina învierii. Notează Părintele Arsenie în scrieri inedite, DEVA 2019. Perfect conștient că și după moarte există viață, Marele istoric al religiilor Mircea Eliade scrisese că unica transcendență accesibilă tuturor oamenilor este moartea. Sfântul Arsenie Boca și-a continuat gândul pe ideea din Corintien. 25:21, cu care își începuse meditația despre învierea Domnului. Din moarte, adică din sfârșitul naturii de căzute a omului, Isus a îndreptat trăsătura pătimitoare a firii prin nestricăciunea voinței sale libere, făcând din sfârșitul trăsăturii pătimitoare începutul prefacerii spre nestricăciunea cea după fire. Citatul. În ultimii ani de viață, spunea preotul Nicolae Boboia, părintele Arsenie era complet detașat. Îți vorbea exact ca un trimis al lui Dumnezeu, care nici nu se plânge, nici nu ia parte la bucuriile efemere a acestei lumi. Avea o răspundere serioasă, apostolească, o autoritate spirituală extraordinară. Cuvântul lui îți pătrundea până în inimă și simțeai că îți cunoaște sufletul. Puterea lui duhovnicească era dincolo de cuvânt. Rândurile despre înviere. Părintele Arsenii Boca le încheie cu un citat din Sfântul Nicolae al Sârbilor, născut în 1880, despre oamenii mari care au foc pentru că s-au silit să socotească moartea proprie ca ceva ce a fost prin lepădarea totală de sine. Redăm ideile din fragmentul ales de părinte din volumul Cugetări despre bine și rău, de Nicolae Velimirovici, apărut în 1939. Nu poți deveni om mare până ce nu te socotești mort, până nu ajungi să-ți vezi moartea în trecut, adică fără prezentul și viitorul pe care ia îl are la necredincioși. Moartea care necontenit te amenință să-ți trupul, nu ți va mai părea de temut decât vântul care amenință să-ți pălăria. Precum capul continuă să existe și fără pălărie, așa vei cunoaște că Sufletul poate să existe și fără trup. Încheia citatul, Nicolae Velimirovici, Cugetări despre bine și rău, 1939. În opinia preotului Nicolae Boboia, părintele Arsenie Boca este un sfânt. Iar dacă alții recunosc sau nu lucrul acesta, e treaba lor. Căci adesea între oameni, sfinții nu sunt cunoscuți. Chiar și Mântuitorul s-a arătat oamenilor, și aceștia nu l-au văzut și nu l-au cunoscut. Viața sfinților este tainică departe de ei gându de a-și afirma în vreun fel sfințenia, căci ei se smeresc. Încheia citatul. Însă-și credința este un dar al Duhului Sfânt, scria Ieromonarhul Arsenie Bocă. Și unde acest dar nu este, nu este nici afirmarea existenței sufletului, independent de trup și de moartea acestuia, mai notează Sfântul Părinte Arsenie Bocă. În creșterea lor spre desăvârșire, oamenii sunt călăuziți de mâna nevăzută a Mântuitorului, care îi îndrumă prin preoți, ucenicii săi văzuți, trimiși de Isus în fiecare rând de oameni. Iată cât de sintetic exprima starețul de la sâmbătă, ideea călăuzirii. Fiul, a doua față lui Dumnezeu, s-a făcut om desăvârșit, afară de păcat și ne-a arătat cărarea. Calea mântuirii este chiar cărarea pe care a mers Dumnezeu însăși ca om adevărat, făcându-ni se pildă într toate, mergând cu noi, cu fiecare dintre noi, în toate zilele noastre. Căci Dumnezeu însuși și cu Sfinții Săi îi întovărășește nevăzut pe oameni. Citat din Cărarea Împărăției După Sfântul Arsenie Boca, porțile Bisericii lui Hristos rămân mereu deschise și primitoare pentru cei care se întorc din povârnirea pierzării într-o cale nouă, calea mântuirii. Aici, legendarul predicator de la mănăstirea Brâncovenilor, despre care filozoful Lucian Blaga spusese că poartă căciulă mitului, face o paralelă între corabia Biserice plutind peste apele pierzării și arca lui Noe, închisă pe din afară de Dumnezeu. Aici, pornind de la premiza că Mântuitorul nostru a întemeiat și are numai o biserică sobornicească și apostolicească, pe care o conduce nevăzut El însuși, nu un înlocuitor al său, Ieromonahul o Arsenie Boca distinge corabia salvării cele adevărate de sutele de ambarcațiuni plutitoare pe care le constituie de secte, nesigure în adevăr, dar sigure în înșelăciune. Asemenea, distinție s-a estompat complet în ziua de azi, când miile de secte creștine s-au văzut înglobate mării nimos, odată cu nou ecumenism promovat cu asiduitate. Dincolo de imaginea celor care încearcă să se agațe de indiferent ambarcațiune pentru a nu fi duși la voia întâmplării de valuri, ar fi puhoaile de oameni care nu încearcă să se salveze. Ei alcătuiesc turma oamenilor necredincioși, gura satului, sau, cum preciza cel supranumit Sfântul Ardealului, gura vecinilor care orice ticăloșie îți iartă, dar nu te iartă nici de cum dacă le iei un pas înainte și te faci mai bun. Oamenii aceștia ai lumii au o ciudată rușine de a fi buni. Bunătatea ta îi arde și se trudesc să te scoată de vină cu tot felul de ponase, ba că te mândrești, ba și alte ponase îți mai aduc. Încheia citatul Părintele Arsenie Boca, Lupta Mântuirii, în volumul Fericirea de a Cunoaște Calea, 2010. Sfântul Ardealului a fost scos abusiv din preoție în primăvara anului 1959 și reprimit post-mortem. Flacăra credinței pe care o avea în inimă, flacăra cu care aprindea credința în cei care l-au cunoscut, a atras Dușmania feroce a comuniștilor atei, care l-au tot închis, fără verdictul niciunui proces. Prima oară în iulie 1945, apoi în toamna lui 1946, pe urmă în vara anului 1947, apoi cam patru luni din vremea Sfintelor Paști 1948 până în august 1948, pe urmă, păzitorii dictaturii ideologice impuse de ocupantul stalinist l-au închis vreo 14 luni în diferite închisori și la canalul Dunăre Marea Neagră, supranumit Canalul Morții, din ianuarie 1951 și până spre sfârșitul lunii martie 1952, apoi l-au arestat de Rusalii în 1953 și după doi ani l-au arestat iarăși între 20 septembrie 1955 și 7 aprilie 1956. Pe urmă, în mai 1959, când căzuse de pe o scară și avea două coaste rupte, iar după amnistierea dețiunților politici, L-au rearestat prin anii 60, că trebuia să fie sfințită Biserica de la Bogata Olteană. Dușmanii credinței strămoșești l-au arestat de câte ori au vrut, fără să dea seamă la nimeni, pentru perseverenta și criminala lor inventare de vinovății nici când probate. Părintele Arsenie Boca, a prevăzut prigoana și martirajul pe care avea să le îndure din partea mercenarilor ocupantului sovietic, precum și ostilitatea urmașilor acestor mercenari, ostilitate pe care nu o va stinge nici moartea sa martirică din 28 noiembrie 1989. Încă de când inițiase renașterea duhovnicească de la Mănăstirea Martirilor Brâncoveni, Sfântul Părinte spusese într-una din predicile sale că în toate vremurile mereu au fost împrejurări în care a spune adevărul și a în îndreptarea îți pot pune viața în primejde de moarte. Drept exemplu, i-au venit atunci în minte zilele Sfântului Ioan Botezător și ale lui Irod. Și chiar acest sfânt, este cel care începe cu povestea vieții sale predicile vii pictate de Părintele Arsenie Boca pe pereții piserice de la Drăgănescu, după ce îi fusese cu desăvârșire interzis să vorbească oamenilor. Drept încheiere, redăm fragmentul în care Părintele Pantelimon Munteanu, de la Mănăstirea Ghigiu, a vorbit despre moartea martirică a sfântului Arsenie Bocă. În 1989, părintele Arsenie spunea celor apropiați, Nu mă mai vedeți în curând, că ăștia mă termină." Ultimele momente și le-a petrecut la Sinaia. Trebuie neapărat să scrieți asta. Am fost la el împreună cu părintele dometie,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 și acum vor cu orice preț să ascundă adevărul. Eu spun adevărul pe față, pentru că mulți îl știu, dar nu îl spun. Încheiat citatul din Părintele Pantelimon Munteanu, 2007 După difuzarea pe internet a acestui pasaj, bătrânul Părinte Pantelimon a fost mutat de la Mănăstirea Ghichiu iar internetul a fost curățat de respectivul pasaj, fiindcă există în zilele noastre o meserie bine plătită pentru dezinformarea pe calea internetului. Prin intermediul acestei bănoase îndeletniciri se șterg unele surse de informare după comanda plătitorilor, ca de exemplu textele despre părintele Arsenie Boca scrise de Isabela Vasiliu Scraba și publicate în diferite reveste din țară și de peste hotare, sau se îngreuiază la maxim accesarea lor, punând ștampila de site periculos. În schimb, se promovează asidu așa zisele surse de încredere, cum ar fi de pildă cartea Tatianii Niculescu, cea care a romanțat în 2018 viziunea securist-comunistă despre părintele Arsenie Boca spre tergiversarea canonizării acestui mare sfânt. Dintr-un bun obicei, îndată ce am găsit pe internet spusele părintelui Pantelimon, le-am transcris într-un caiet din care am putut să le citez în textul Moartea martirică a părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns la centenarul sărbătorit la Mănăstirea Brâncoveanu, publicat în revista Argeș din Pitești, în octombrie 2010. Pe preotul Simion Todoran, căruia maica Zanfira i-a anunțat telefonic moartea părintelui pe 28 noiembrie, Faimosul duhovnic îl văzuse în ziua de 27 octombrie 1989, când i-a spus că este ultima dată când ne vedem. Vezi Simeon Tudoran în volumul mărturii din țara Făgărașului despre părintele Arsenie Boca, editura Agaton 2004. Locuind la Sinaia, părintele Arsenie Boca, pensionat pe 1 iunie, 1967, se dusese probabil pe 21 sau pe 22 noiembrie 1989 la București să-și ridice pensia. Într-una din cele peste 30.000 de file din dosarele de urmărire securistă a Marlui Duhovnic, este consemnată intenția sa de a-și muta pensia la Sinai.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 Din mașina oprită, părintele Arsenie Boca a fost scos cu brutalitate și trecut în mașina bătăușilor comuniști, care l-au schinguit cu sălbăticie în pădure, fiind transportat aproape mort și lăsat în așezământul de la Sinaia, în grijă a maicilor de acolo, amenințate cu moartea dacă vor spune ceva din cele întâmplate. Probabil că părintele Pantelimon Munteanu, ca și părintele Dometie, au presimțit că îi s-a întâmplat ceva rău, fiindcă aveau mare evlavie la părintele Arsini. De aceea s-au dus la Sinaia, unde au rămas cam o săptămână, cât a durat agonia și maicile înspămintate nu i-au lăsat să-l vadă pe cel torturat, probabil la comanda Elenei Ceaușescu. Având multe din darurile Sfântului Duh, în biserica de la Drăgănescu a pictat în altar atât moartea martirică a Sfântului Mucenic Ștefan cel Nou, indicând ziua propriei sale trecere în lumea de dincolo, pe 28 noiembrie, cât și o scenă în care Sfântului Ioan Gură de Aur, în picioare lângă statuia Iudoxiei, predică mulțimei Evanghelia. În dreptul acestei scene stă scris, iarăși se tulbură Irodiada, iarăși cere pe tipsie capului Ioan. Despre părintele Arsenie Boca, preotul din Porumbacul de Sus, mai spunea că ar trebui să fie folosit la facultățile de teologie, la seminarii, la mănăstiri, în toată țara, nu să fie ținut ascuns. Vezi preot Nicolae Boboia în volumul mărturii din țara Făgărașului despre părintele Arsenie Boca